Навіть плебан і настоятель базиліанського монастиря та новонаставлений ксьон закам'яніли від страху та подиву і не могли ступити й кроку на зустріч своєму архієпископу. Гамір, що стояв до цієї хвилі в залі, заглушив стукіт екіпажа і метушню челяді, так що поява архієпископа здалася просто чудом. «Господь з вами», – промовив нарешті архіпастер, простягаючи свої руки над присутніми, що так і лишилися стояти за стиглими групами. Ці слова примусили всіх здригнутися і опам'ятатися. Ладанович перший кинувся до архієпіскопа і, ставши на одне коліно, нахилив голову під благословення. За ним посунуло духовництво, що було в залі, і решта гостей, коли церемоніал закінчився – Архібіскуп сів на почесне місце під Балдахіном і звернувся до Господаря з таким словом. «Молитвами найсвятішого, непогрішимо отця нашого, Папи Римського, Божа благодать спочила на тобі. і Гріхи твої, як теперішні, так і майбутні, відпущені на небесах. Прийми цей папір, як свідчення волі Господньої, що звершилася по молитві глави нашої церкви». Младанович упав на коліна і, прийнявши до рук хартію з привішеною печаттю від архіпастиря, накрив нею голову. А архібіскуп говорив далі «Кохані діти католицької церкви, і ви, лицарство славне, і ви, матері й сестри великих героїв, до вас звертає святе слово своє через найпривелебнішого пана Нунція, прислане, найсвятіший папа. Він нагадує вам» що в скрижалях небесних заповідано Польщі не тільки стати стражницею католицької церкви, але й поширити її вчення до останніх меж світу. Час надійшов важкий, і хитання йде навіть серед латинян, причиною чого є збайдужіння довіри, а тому Найсвятіший Отець закликає вас усіх повиймати спіхом в мечі і рушити на винищення схизми». Час надійшов, пора повиривати з корінням плевели, які глушать пшеничне поле, бо якщо плевели переростуть добрі злаки, то пшениця загине навіки, а нива заросте терням і бур'янами. Будьте тверді, виженіть сердець ваших усякий жаль до нерозкаяних і винищіть їх до єдиного, щоб не спокусилися від закоронілого зла незміцнілі члени юної пастви». Святий Отець посилає вам благословення на боротьбу і розрішає своїми молитвами всі ваші гріхи. Усі як один, лицарі й дами впали на коліна, схрестивши на грудях руки і схиливши голови. Архібіскуп підвівся і, простягши над паствою руки, прошепетів безмовну молитву. «Присягайтеся ж», – проголосив він урочисто, – «присягайтеся, звитяжній лицарі, шляхетським гонором» щастям своїх родин, славою ойчизне і святим костьолом. Присягайтеся виконати волю небесної глави вашого, передану вам через намісника земного найсвятішого римського папу. «Присягаємось!» – закричали пани, підбившись на ноги, повиймавши свої шаблі. «Ні пощади, ні жалю до схизматів! Ні пощади, ні жалю!» – глухо прогуло в залі. «Винищити всіх до єдиного!» «До єдиного!» – вигукнув з фанатичною пристрастю молодий сьонць. «До єдиного!» – понурим хором повторив натовп. «І всі їхні храми обернути на попіли вугілля, стерти з лиця землі!» Ці слова прокотилися через весь зал. Понурий шляхтич, що сидів біля дверей, нараз спалахнув весь і зірвався з місця. Очі його люто блиснули, рука судорожно схопилася за пістоль. Він подався вперед, але раптом зупинився. Рука його поволі опустилася, очі згасли, і він знову сів на своє місце. Захоплені урочистістю хвилини, присутні в залі, не помітили дивного спалаху старого. «Амен!» – мовив нарешті архіпастер і, склавши руки, занімів у безмовній молитві. В епоху, про яку тут йдеться, вся правобережна Україна була густо вкрита лісами. А місцевість від річки Тясмину до Гнилого Тікича, верс на 200 на захід і від річки Рос до Херсонських степів, верс на 70 на південь, тобто весь нинішній Чигиринський, частина Корсунського, Ольвіопольського, Єлисавець, Градського, Олександрійського повітів.